Laborari gazten plantatzea dinamika on batian zela uste baginuen ere, garazi baigohi kaldian beste eskualdetan bezala funtsian, laborarien segida lanier haundian ezagia dela, errandauku departamentuko laborantza ganbaran, lanian den mirentxu irigarraiek. Gehienetan aipatzen dugu garazi baigohi eganez, ikusten duzu eskualde hortan gazteainiz plantatzen dira eta egia da, baina hor kondaketa kondaketa bat egindugu joan den Azken ilabeteetan eta oaktugira gazteak plantatzen bali madira ere, ez dela denetan segidabat, baitira ainitz laborari beste lekuetan, baino laborari gehiago bada, braz plantatze ainitz bali madira ere, ez dira, ez dira aski. Eginak izan diren inkesta horien arabera, berrogoi tamabost urte baino gehiago duten laborarien irutanoita bostek ez dute segidarik. Hori buru egiteko, azterketa bat eta informazio sail bat abiarazten du, Gara zibai horri aldeko adinortako eunta idutanoita bi laborarier buruz, Departamendoko laborantza ganbarak. Miren txu irigarraiek erraiten dauku zer eginen duten ondoko egunetan? Ondoko egunetan uh, gutun bat igoriko dugu uh, laborarieri uh, jakindezaten lan hori uh, hasten dela eta ondotik guk deituko ditugu uh, itzordu baten proposatzeko, beraz itzorduak uh, etxaldean uh, irageiten dira, urgirik uh, dira eta, eta laborariari auto-hautzen eta ez, ez ditugu bortzatzen, uh, proposatzen diegu uh, itzordu bat, baina gero egek dute ikusten uh, nahi dutean edo ez.